Наталя Дев'ятко. Легенда про юну весну. Розділ перший. На мокрій гадці бавилися босоногі діти. Двоє дівчат і двоє хлопчиків. Хлопці безсумнів у брати. Влад старший, серйозний, найвищий з компанії, витягнувся за цей рік. Митько руки на три молодший від нього. Кучерявий, мов янголя, та має хитрющий погляд, як на мешканця небесного світу. Анжела і Христина – давні подруги, ще в одній пісочниці гралися. Вони теж виросли за рік, досягли того віку, коли вже закохуєшся, але ще не знаєш смаку підлості. Діти бігали уздовж берега, бризкалися, дражнили вожатого, що тримався подалі від води. Валентин хмурився, але мовчав. А діти веселилися, як хотіли. Це були їхній табір відпочинку, їхнє море та їхні чайки, які сварилися за недолугу рибу а новий вважатий залишався чужим, хоча й був симпатичним і поступливим, знав бездич Ігори і дивовижних історій. Врешті Валентин не витримав, розсміявся і пристав на гру. І даремно, бо тим показав свою слабкість перед дітворою. Кожного року вони своїм гуртом утинали щось таке, про що по поверненню додому всі розповідали до наступних канікул. Подивання на акулу, яка начебто запливла у затоку, Чайна пошта на кшталт голубиної і ще багатько інших вигадок спокушали друзів на все нові пригоди. Цьогоріч вони заприсяглися, що зустрінуть схід сонця на березі моря, і втекли з табору. Дорослі кинулися їх шукати, але пощастило новенькому вожатому, який намагався зараз відвести їх назад. От лише Валентин про їхні пригоди навряд устиг дізнатися. День хилився до вечора. Сонце золотою каймою окреслило гори і заховалося. Розлетілися чайки-забіяки. Друзі вмовили вожатого, бодай на годинку залишитися на березі, наобіцяли, обіцяли, що більше не пустуватимуть. На диво Валентин згодився досить легко. Вони простували до бухт, де під горою починався рідкуватий ліс. Утомлені біганиною діти більше не виридували, що дуже тішило дорослого. Терпкий від солі вітер сушив мокре волосся і одяг. Анжела розкинула руки і з криком «Яптах, яптах!» побігла назустріч вітру. Дівчинка зробила коло, підлетівши до Влада, але послизнулася і боляче приземлилася на гальку. Влад і Важати одночасно простягнули руки, щоб допомогти їй підвестися. Анжела прийняла руку товариша. «Птах, кажеш...» Валентин сумно всміхнувся, не одразу прибравши руку. «Анжело, ти справді хочеш бути птахом?» Він подивився на дівчинку і друзі лише зараз помітили, що очі у нього блакитні-блакитні, як вечорове море. І такі ж глибокі і безжадисні Та Анжела зовсім не здикалася «Так, я хочу бути птахом І літати високо-високо понад хмарами І битися з подружками за рибу Кинув п'ять копійок влад Монетка булькнула образою Зіпсувавши дівчинці настрій «Та ну тебе!» Анжела похнюбилась Здавалося, що дорослий Наче й не почув свій влада Море дивилося вглиб себе Море думало, як під час штиду почуття не відображалися на його обличчі. А якщо уявити на мить, що ти можеш бути птахом, знову мовив Валентин, ти б ним стала? Всі мріють вітати, відповіла за подругу Христина, тільки ця мрія нездійсненна. Не завжди. В морі його синіх очей справді було легко потонути. Дівчинка відвела погляд. Розкажіть, Валентине, Митько засяяв. Розкажіть нам казку, одну з тих, що розповідали молодшим. «Казку — Казку? — протягнув Влад. — Казки для малечі. — Не тріщи, про що не знаєш. Так, брати були дуже схожі. — Точно, розкажіть! — попросили разом Анжела і Христина. Перезирнулися, змовницьки сміхнулись. — Малі, а вам до корпусу ще не час? Валентин повернув їм посмішку. Очі звичайні, сіро блакитні, і зовсім не бездонні. Вам і так дістанеться на горіхи? Ні. Розсердилися всі четверо. Добре, дорослий поступився. Розповідатимо, поки йдемо до бухт, а тоді одразу в табір і на добраніч. Друзі мовчки погодилися про себе, подумавши, що заснути в дитячий час від бою жахливий злочин перед рідним табором і власним сумлінням. Та й обіцянки треба дотриматись чим більше часу минає, тим ближче до світання. Діти оточили вожатого, налаштувалися слухати. В рівені з ними берегом нипала птамиста чайка, іноді зупинялася, видзьобуючи згальки речків, принесених прибоям, але потім таки не здоганяла людей. Палац Королеви Тінтєрлад, що у місті Дайран, один із найгарніших палаців, які коли-небудь було побудовано людьми. Тонкі вежі з надзвичайно гострими шпидами, над якими не пролітають птахи. Птахи знають, шпиди зачаровано. Вони тремтять у такт сонячному світлу, у так серцю і в такт мрії. І усякий, хто опиниться бідавістрі, радо віддасть йому своє серце, яке шпит простромить, обернувши дарувальника на сонячний пил. Здавна, коли ще не народилася королева Тінтєрлат, шпити палацу захищали місто від драконів. Але часи драконів давно минули. Їх не бачили вже з пару віків. І зараз палац зазвичай славився балами королеви, схожої на хижого птаха, навіть коротке світле волосся скойоджене на чепір'я, а чарівливий сміх нагадує клекіт бали королеви тінтірлат, хто не бував на них ніколи не зрозуміє, що я намагаюся змадувати, бо не в перемінах страх, дорогих винах і близько найбагатших паночок королівства їхня привабливість, не в дуедах, які так часто трапляються в безмісячні ночі, їхня слава. І навіть не в тому, що всі ті двобої тривають до першої крові їхня шляхетність. Ні, щось чарівне. Давні, мов сонце, вітер і море залишилися в святах, що вибухали гамором у найтемніші ночі. У ті ночі, коли народжується місяць, снотливий, незаплямований, коли наново народжується саме життя. Наближався черговий бал, перший цього літа. Ім'я той, про кого я хочу розповісти, було Вея, як у юної весни, бо вона народилась у час, коли прозиски щойно виткнулися зі снігу, розрізали силу зими ніжними і водночас гострими педустками. Дівчина, що носила давнє ім'я весни, була ніжною та могла втримати в руках меч не менш гострий, ніж шпиль палацу королеви Тінтерлад, і так само невагомий. Однак Вея не знала про це і ніколи не бачила легендарної зброї, та й взагалі бачила дівчина небагато, хоч і від щирого серця добила красу навколишнього світу. Жила вона далеко від столиці, тому мало спілкувалася з чужими, лише передітні птахи приносили їй вісті, та ще торгівець намистами, який з'являвся на порозі її дому двічі на рік. І от учура їй виповнилось сімнадцять, і батьки вперше візьмуть доньку на бал до королеви, це станеться аж за три дні, а сьогодні Вея розшивала сукню і мріяла про кохання, наче не малюнок на тканину клала, а вишивала долю свою. Вона не помітила, як довга волосина впала з голови і вплилася у візерунок ще однією звивистою доріжкою. Дощ пройшов позавчора, але в лісі ще пахла вологою чорна тіни земля. Мовчали птахи, тільки іноді в густих верхівках узивалася Зозуля. Лаоланд м'яко ступав по чорній землі, вдивляючись, слухаючись у звуки лісу. Стріла напоготові, білопера його влюбленого кодору. Не знав тоді Лаоланд, ким обернеться білий кодор у його дони. Перечуття бриніло в грудях, золотисті тіні ковзали по молодому обличчю відважного мисливця. Перечуття спіймало ціль. Великий олень із гів'ястими рогами і такими розумними очима, що рука здригнулась, і стріла влетіла в дерево, затріпотіла. Біла операння вмить офарбилось чорним. Лалан зітхнув, безвоїно опустивши зброю. Олень вдарив по землі ногою, вибив вогонь, і вітром пронісся повзмисливця. Лише із золотої корони, яка лежала на рогах, упали на траву золотаві жаринки. Лаланд не гнався за золоторогим оленем, хоча таким було його перше бажання. Хитаючись, він підійшов до того місця, звідки вирвалося полум'я. На землі лежала червоняста квітка, схожа на щербате серце, свіжа, наче щойно зірвана. Лаланд підняв квітку, від духмяно закрутилася в голові, і живе серце стиснув холод.